que escoltar per internet en el lloc web a punt media, puntes, i en el canal d'apunt de la TDT. Quan els teus fills obrin els Joguets de Reis, també obrin un... Mare meva, mare meva, mare meva! que jo volia! Perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot, som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bon Nadal. Plaer de ma vida. Amb Maria Josep Poquet. Hola, amics i amigues. Així comença Plaer de ma vida. Un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres, sí. Els llibres, aquests objectes que ens acompanyen en tantes situacions, són ocupes a casa nostra, se'n venen de viatge en la maleta i fins i tot es en el nostre llit o, si més no, dormen alguns en la tauleta de nit. Ja haureu endevinat que els llibres són els protagonistes absoluts del nostre programa. Els llibres i tot l'univers que els envolta. Llibreries, editorials, llibreters, il·lustradors, e-books i escriptors, per descomptat. Però anem a pams. Anirem desgranant a poc a poc seccions i continguts de Plaer de ma vida. No hi ha pressa. Comencem el viatge. Per avui els proposem parlar de la nova generació d'escriptores valencianes. Jugarem a un joc de lletres sobre alguna novel·la universal. L'escriptor Júlia Landes ens parlarà sobre un dels seus llibres. Descobrirem qui és Lorenzo da Ponte, llibretista de les obres de Mozart, i escoltarem relats d'un minut escrits pels oients en la secció La bona lletra. Saludem el nostre company Joan Llovell. Hola, Joan, com estàs? Hola, Maria bon dia. Estem en la ràdio. Estic encantat. Què t'ha paregut? <ríe> Molt bé. Estem encantats els dos. Arrenquem avui parlant d'un dels patums valencians per excel·lència, Manuel Sánchez-Guarner, un filòleg, escriptor i historiador capdalt en la nostra història recent. Autor de llibres imprescindibles per a entendre qui som els valencians. I tant, Maria Josep, esta setmana és l'aniversari de la mort de Sánchez Guarner. En concret, va faltar el 16 de desembre del 1981, així que fa 36 anys que ens va deixar. La veritat és que resumir la trajectòria i l'obra en unes poques ralles de Sánchez Guarner és molt complicat. De manera resumida, molt resumida, direm que va treballar en els camps de la lingüística, la literatura, la història, la cultura popular i que algunes de les seues obres més conegudes són la llengua dels valencians, la gramàtica valenciana i la ciutat de València. Jo crec que esta efeméride és es una bona excusa per aproximar-nos a una figura tan important com la de Sánchez Guarner. Saludem el senyor Antoni Ferrando. Bon dia, senyor Ferrando. Bon dia. Ell és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València i també membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 36 anys després de la mort de Sánchez Warner, els seus llibres continuen editants. I això dona idea de la importància de les seues aportacions, no creu? I tant. Eh, la, la llengua dels valencians ha tingut eh, més de 40 edicions i la ciutat de València també moltes, moltes més. Bueno, unes, quantes, unes quantes també. Eh, són les dos obres més estimades pel, pel mestre. Eh, Sr. Ferrando, he llegit un pròleg que vostè va escriure per a una edició del llibre La ciutat de València i vostè allí diu que Sánchez Guarner diu, literalment, rescatar l'estudi de la llengua de les especulacions dels aficionats i la convertir per primera vegada entre nosaltres en una ciència amb la gramàtica valenciana Vol dir que hi va haver un abans i un després? Sí, en realitat és una edició de la gramàtica valenciana no de la ciutat de València que jo tinc el pròleg i allà efectivament és quan comenta que eh, ell, Sánchez Guarnet eh, a partir d'aquella gramàtica valenciana eh, va va iniciar, pues, va iniciar el camí de la filologia valenciana perquè abans era pues, tenim gramàtiques eh, però d'aficionats i per tant amb, amb persones que no sabien no coneixien en profunditat la llengua i normalment Eh, fent córrer prejudicis i llocs comuns no? mentre Sánchez Guarnel que la faria descriure científicament coneixia molt bé els seus fonaments com funcionava la seva gramàtica històrica eh, com pot, podia il·lustrar tota les de fenòmens amb exemples dels clàssics dir, donava també orientacions sobre la pronunciació dir, és una gramàtica explicativa, orientativa i explicativa de no, no solament de saber Sinó, sinó també de saber-lo pronunciar bé. És uh -huh. cert que comença a escriure la, la gramàtica valenciana a la presó? El, va començar a escriure la gramàtica ja abans eh, de la Guerra Civil. L'únic que passa és que com a, eh, quan estar quatre anys en Montolivet, així empresonat, amb aquells materials i els llibres que li van poder fer arribar, va anar corregint i redactant tot allò que no havia fet abans de la, uh -huh. de la Guerra Civil. Per tant, la va completar, efectivament la va completar en la presó de Montolivet i ara ja va publicar l'any 1950. A part del filòleg, que està el Sánchez Guarner, historiador, també el que estudia la cultura popular. Quins eren els temes preferits del mestre? Jo crec que eh, tota la cultura valenciana era objecte de la seva atenció. Ell va fer, per exemple, estudis... De sobre la cultura ara, per exemple, sobre recs, sobre els viatgers al País Valencià, eh, sobre les refrans i dites populars, sobre les festes tradicionals. O sigui, tots el, tot els aspectes de la cultura valenciana van ser objecte de la seva atenció. I dins d'aquesta eh, voluntat d'informar i d'orientar els valencians, eh, destaca molt un llibre que també és molt estimat per ell, que és Els pobles valencians, parlen els uns dels altres. Senyor Ferrando, perquè vostè es considera deixeble, no?, de Sánchez Warner? De jo diria que és ell que ha considerat que jo era el seu deixeble. En realitat, és ell qui m'ha considerat el seu deixeble i el que, el que volia que jo succeïra en la Càtedra de Filologia Valenciana i per a vostè un honor, clar evidentment, en fi és el meu mestre, jo ja ho he dit inclús abans he dit la paraula mestre perquè és el que m'ha guiat en tots els meus estudis clar, senyor Ferrando vull demanar-li un favor per acabar m'agradaria que recomanara un llibre de Manuel Sánchez Warner per a aquells oients que per algun motiu encara no coneixen la seva obra per a on haurien de començar? Bé, jo crec que té encara una actualitat plena la llengua dels valencians de la seva última edició. Sabem que està fet de, dels anys 60-70, eh, però és tan didàctic, tan clar, que sí que és una bona introducció perquè tots els valencians coneguem la nostra llengua, no? I després, sobretot per la gent de la ciutat de València, és també un llibre que, per ell molt estimat, la ciutat de València, que a la seva ciutat. Eh? En, és un llibre que resumís, de fet, la història, la història del Regne de València, la història del País Valencià. Ara bé, jo, qui volgués també mm, aproximar-se a Sánchez-Guarne, li recomanaria un altre llibre que hem fet entre Santi Cortés i jo mateix, que es diu Manuel Sánchez-Guarne, context, paraula i record. Eh, allí tindrem, el lector tindrà, pues, tot el món de Sánchez-Guarne en imatges. El món de Sánchez-Guarne amb articles de divulgació, amb informes, parlaments, escrits cívics, pròlegs, entrevistes, cartes, etc etc. Vull dir, tindríem aquest Sánchez Warner activista, persona contactada amb la gent, eh, que no podem, vull, captar perquè ja fa 36 anys que s'ha mort. Però és un llibre que ha, que procura, ha procurat fer-lo actual, fer-lo viu. Ens quedem amb aquesta recomanació Sánchez-Warner, context, paraula, paraula i, i records. Record. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, senyor Antoni Ferrando, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat. us proposem, efectivament, un joc. Un joc que es diu Joc de Lletres. I consisteix en això. Atenció, durant el programa llegirem un parell de fragments d'una novel·la, d'una obra que, que de segur coneixereu, perquè triarem una novel·la d'estes universals i volem que endevineu quina és, que jugueu a endevinar quina és. Si sabeu quin és el títol, per favor, ens podeu enviar un missatge, ens envieu tuits amb l'etiqueta Plaer de ma vida, poseu el coixent davant Eh? i el hashtag, Plaer de ma vida a si algú sabeu de quina obra parlem, atenció, perquè va el primer fragment Princesa, la imatge que veureu em pot donar la mort o la vida digueu-li que em salve Carmesina va agafar l'esplí i el va mirar es pensava que hi trobaria el retrat d'una dona però no hi va veure res més que la seva pròpia imatge reflectida i es va quedar sense alè sorpresa que un cavaller declarara el seu amor d'una manera tan insòlita, sense paraules. Estava tan parada que es va separar de tirants sense dir-li res i va anar a buscar de seguida Estefania, que parlava amb plaer de ma vida i la viuda reposada. Es moria de ganes d'explicar-los el que li acabava de passar. No és una manera ben curiosa de declarar-se, va dir. Quin cavaller ha mai una petició d'amor tan graciosa? la veritat és que és una declaració d'amor que a mi m'encantaria eh, que me la feren teniu ja clar quina obra és? ui, mireu com és el primer dia anem a donar algunes pistes per a ajudar tot i que jo crec que és, està prou senzilla la cosa eh, a partir d'esta novel·la de la que estem parlant s'han fet còmics també s'ha fet eh, alguna pel·lícula de cine i fins i tot un parell d'òperes. Si ja ho sabeu, ens ho podeu fer saber a, a través del Twitter, com hem dit, i si no, espereu el segon fragment. Recordeu que el hashtag, l'etiqueta és Plaer de ma vida amb el coixinet davant. Aquí continuem en Plaer de ma vida i ara donem la benvinguda a Glòria Mañas, que ens acompanya en l'estudi. Bon dia, Glòria. Bon dia. Ella és llarga, eh?, la presentació de, de Glòria Mañas. És una persona lligada al llibre des de fa moltíssims anys. Actualment és patrona de FUI, la Fundació pel Llibre i la Lectura, i també ha sigut directora de la Fira del Llibre durant 30 anys. I presidenta del Gremi de Llibreters del Gremi de Llibres durant quants anys? 15, 16, Glòria? 17 anys. són molts, eh? Sí. I ja has, has deixat a una altra persona ja que es fa a càrrec? No, bueno, jo no deixo a ningú. <laughs> en tot cas, el, el Gremi de Llibres ja... Eh, pues ara farà sis anys, va canviar de directiva estigui David Casas que ha estat quatre anys i actualment està Nacho Larrat que porta pues, un any i mig una cosa així. i això és està molta faena el, el, el relleu és necessari sí. i, i hi ha gent jove, hi ha molta gent jove a les llibreries de fet eh, jo dic un poc que en, en, en pla de prouà no? però, però la veritat és que és cert és dir pues crec que llevant d un company que un companydors que es juvint a final d'any pues crec que vaig a ser jo la que, la més major o sea, que ja mire cap darrere i perixen Jo el veig meus. molt jove Hi eh? tantes moltes, moltes, co moltes coses per fer d'encara. Mira Glòria avui parlem d'escriptores valencianes contemporànies. I per obrir boca m'agradaria que en digueres si penses que d'escriptores valencianers ara mateix en tenim moltes i de molt bones, podríem dir? Jo penso que hi ha moltes i de molt bones i, i bueno, pues que, a, a mi no m'agrada parlar de modes però sí que és cert que hi ha una tendència en els últims anys a, a, a visibilitzar allò que abans no, no es veia tant que en este cas tot el referent a les dones, igual en els llibres, que en el teatre, que en el cine, que en l'art en general, o que en els treballs habituals, i, i sí que és cert que millor últimament s'està donant més participació i s'està visibilitzant més la, la literatura de dones. Però han estat sempre ahí. Sí que és cert. Saludem de nou el nostre company Joan Llobell. Hola, Joan. Hola, Maria ell ens farà una mena d'informe base sobre l'estat de, de la qüestió de les dones escriptores avui en dia valencianes i després d'aquest informe continuem parlant. El sembla, Glòria? Perfecte. Quan vulguis, Joan. Anava a parlar de tot això que estava dient, Glòria, precisament, de la invisibilitat de, de les dones en la literatura. Hem entrevistat un grup d'escriptores valencianes actuals per conèixer les seues opinions sobre un tema eh, de molt de debat, com estava dient en els últims anys. El pes de les dones en la literatura, com en altres eh, tants àmbits de la vida, ha estat, diríem que històricament, oblidat. Es pot afirmar inclús que allò que diem el discurs oficial ha servit per a explicar que la creació artística i científica era resultat del treball d'un geni en masculí. Les dones sembla que acompanyaven, que inspiraven, però que sempre estaven ocupant un segon terme, del qual sempre ha resultat difícil d'eixir. ¿Esa invisibilitat continua present en esta generació d'escriptores valencianes actuals? És una pregunta que li hem fet a Carme Gregori, professora de Filologia de la Universitat de València. A veure, invisibles no ho són. Estan invisibilitzades? Pot ser, sí. Però no només les dones escriptores. Les dones, eh, sobretot les dones professionals, les que estan en, el, en, el, en la societat, en el mercat, fent tasques de creació o tècniques o professionals Posem alguns exemples podríem dir que dreners saps Maria Josep quantes dones diries que han rebut el Premi Nobel de Literatura en tota la història? Home, la xifra la desconec però m'imagina que són poques Molt poques De 114 nobels de literatura que s'han entregat 98 han segut per a escriptors i d'almenys 14 per a escriptores La diferència ho diu tot Repesant també més xifres del total de llibres que s'editen al nostre territori, només un 19% és en valencià, un 19%. D'aquest total, d'aquest 19%, les dones representen un 37%, és a dir, ni la meitat. Núria Cadenes és escriptora, periodista i llibretera. Les dones eh, som a tot arreu, com en tots els oficis, des de sempre. Eh, L'única qüestió és que som a tot arreu, però la nostra veu no ha tingut el mateix, el mateix ressò. Aleshores, eh, qualsevol eh, literatura, les dones hi han participat eh, sempre, i en la nostra, evidentment, també, com a lectores i com a escriptores, també. Quan no són invisibilitzades, hi ha una tendència a encasellar-les en el tòpic, en l'etiqueta, diria, de literatura de dones. Una etiqueta que eh, no agrada a totes les escriptores que hem entrevistat i creus que crec que a Maria -Josep, Mar Josep tampoc t'agrada massa aquesta etiqueta, no? Home, em preguntes? Veus que el contesti? és sí. que crec que hi ha llibres bons i llibres roïns. No crec que s'ha ja de diferenciar entre si ho escriu un home o una dona. No sé, dic jo. Anem a escoltar el que diu Anna Moner al respecte. Ella és artista plàstica, escriptora, historiadora de l'art i enguany també ambaixadora de la lectura. Jo m'enfronto a un llenç en blanc o un full en blanc amb la mateixa actitud, les mateixes sensacions i les mateixes capacitats i, i objectius que ho puga fer un home escriptor o un home artista. És molt fàcil, no?, entretenir-nos en, en això i no crear obra. Afortunadament, en els últims anys, el panorama ha anat millorant. En general, hi ha més conscienciació i s'ha començat a posar remei a aquest desequilibri, especialment i sobretot a través dels mitjans de comunicació. És l'opinió d'Isabel García Canet, que és poeta i filòloga. Però dones estrangeres, escriptores, per mitjà d'alguns programes de televisions, etc., que sí que tenen una certa presència, el, el producte literari de la dona d'una altra cultura està també fent que la nostra, que és molt potent pel que fa a veus femenines, de diverses edats i de difer, diversos taranats, generacions, etc., i estils, que estiga com aflorant a la superfície i ja baixa del baixer i continua amb el baixer però vull dir -te a terra i professionalitzant-se això està arribant la invisibilitat encara és molt gran i hi ha molta feina a fer per acabar ja escoltem altra vegada Carme Gregori que reflexiona precisament a tall de conclusió la visibilitat de les escriptores depèn de la visibilitat de les dones i dels rols de les dones en la societat eh, no és una qüestió de literatura és una qüestió social, eh, política, ideològica. Si no canviem el món, no, no canviarà la visibilitat de les dones en la literatura. Això és una conseqüència, no és la causa, eh, és la conseqüència. Bé, si sembla, Maria Josep, que les coses comencen a canviar, segons opinen tots els escriptors, però que queda... Efectivament, molta feina per a fer. Nosaltres hem volgut aportar aquesta xicoteta reflexió per ajudar a fer visible un poc més la nostra literatura actual, això sí, en veu femenina. Moltíssimes gràcies, Joana la comentaré més a fons estos temes en Glòria Mañas, però primer fem un reces amb música amb una dona valenciana molt poderosa, Tessa, la rapera del Musafes, que ens canta La Calesi la seta, la seta. Arriba la tesa i és que no em pareu. Arriba l'amci que vos deixa zero. De cada un ovari més gran que el seu peu. I arriba-te si no se'n va, foteu-vos. Arriba la Tessa i és que no em pareu. Arriba l'amci que vos deixa zero. De cada un ovari més gran que el seu peu. I arriba-te si no se'n va, foteu-vos. No, no podrà anar més tapava. Resulta que si estic i ja es pensaven que no estava. No, solte per la boca a Fem per perdis, arriba la Calesi, no te desperdici, en el razo Messi surt aquesta crisi. Lisit, no em podran el desfis ve la Calesi carrasa la zona, ve la Calesi amb el foc de dragona, fina com el lí, carrucha com tu lí, no podran en mi ni aunque me fa ser bulin, que va, toma, que mala persona. Aunque no som al Missouri, suplam el cul. De València al Sur, m'indonan tot dur. Con Lady Lesur, vinten. Jo no sóc de Tinder, soc més bebé grinder. Controla les fintes. No n'hi ha qui t'aguante, mante. No n'hi ha qui te pinte. Tiran tarras con punta quinte. Diuen que la tesa no va, m'hi porta un pito. Brinde per això en el local, soc del delito. En el corralito... Estes coses ens conta Tessa. Aquest glòria.. Gloria, doncs... Pues, eh me pareix bé, a <laughs> anem a veure, és a dir, el llenguatge és important, eh, suposa que és molt actual, i bueno, és un estil de música, jo no sóc precisament rapera, ni és l'estil de música que m'agrada però em pareix interessant, són noves opcions, i a més pareix sobretot interessant que es faca també aquest tipus de música en valencià i hi ha pos, possibilitat d'escoltar-la de, de de sí. tornem a la literatura, estem en un bon moment quan a literatura escrita per dones valencianes, diries tu Eh, jo pense que sí dels talls que heu ficat abans jo estaria totalment d'acord i és un poc el que parlàvem és dir, ha existit sempre, sí que és cert pues que, pense que en la línia del que comentaven també les altres persones que han participat no? s'està intentant fer més visible i el treball de les dones però a, a, a tots els nivells no? en tots els àmbits M'agradaria eh, que comentàrem si es pot parlar d'una generació d'estes escript... escriptores més joves es pot parlar de, de generació coincideixen en, en temàtiques, en edats, té alguna importància de fet això? Anem a veure, les més joves eh, sí que coincideixen en edat i, i en generació, però eh, jo, per exemple, els reculls que s'estan editant, hi ha gent és transversal, és dir, hi ha gent molt jove i gent, de, diríem que històrica dins de la literatura. I en, mm. conyricen... i en temàtiques no necessàriament eh? els interessos poden ser distints des de gent que està escrivint novel·la hasta gent que està escrivint tassat o gent que està escrivint llibres eh, sobre temes molt actuals i no? eh, jo penso que això és bo perquè al final eh, com, com, que tu dies, com que tu dies al principi és dir, són persones és dir, al final les, els problemes són els mateixos per homes i dones o deurien de ser els mateixos i, dones, i que a lo millor hi que una, una, una visió amb un punt més femení pues pot ser però jo veig per exemple quan fes referència a lo, de, a lo de la fira recordem venir al cap parlant del tema que estem parlant avui eh, jo he tingut autors, tingut autors a la fira del llibre de València que s'han presentat eh, dones demanant la signatura la dedicatòria del llibre i, i dient és es que era tenia la sensació que ho havia escrit una dona. Per què? Per la sensibilitat, per la forma d'escriure. Bueno, és que això jo penseu que no té sexe. No? Per no parlar de les escritores que, que escrivien en el seu dònim, d'home... Exacte, dir, i, I, i ningú no les reconeixia, clar. no? N'hi ha bona literatura i mala literatura, ni ha bones pel·lícules i més dolentes, i llegin no tot. Veig que dels llibres dels que volies parlar, unes eh, entre dones... Explica'ns una miqueta, que poden trobar en este llibre. Sí, bueno, pues, esta va ser una... sigui una, una proposta i una iniciativa d'edicions de balandres, una editorial també valenciana relativament jove, l'editora Seu Àfrica, ella ho contava, intent, pues, en un intent de, de replegar, o fer una xicuteta mostra de les escritores pues, que estan menjant-se més en estos moments, en el, en el món de l'edició, i... I, bueno, eh, diria el, el, el, el títol diu entre dones són pues temes femenins pues sí no són temes socials cada un escriu sobre el tema dir, es contes entre si no tenen punts de, punts en comuns uh -huh. és un recull de I, i la de literatura relats, no? tampoc és dir exacte, és la literatura tampoc perquè la forma d'escriure de Raquel Riquet, pues té algo que ver en la de Almoner? Pues sí, però i en Pepa Guardiola, i en Maria Josep Escrivà, i en Isabel Canet, és a dir, cada, cadascuna escriu sobre allò que vol, amb la seua pròpia forma d'escriure, mm -hmm. entonces és interessant perquè és un llibre molt ric, molt variat, en quant estils i en quant històries també doncs ahir tenim ja una primera proposta entre dones que és un recull de 10 escriptores del panorama actual tenim un altre que volíem proposar que és nosaltres les fusterianes mm. esta és una altra esta, esta és una novetat molt molt, molt recent eh, aprofitant eh, la celebració totes les celebracions eh, i actes que eh, aquest any s'han fet al voltant de, de fuster pues és més de 100 dones Escribint sobre fuster per això ho diuen nosaltres les fusterienes algunes d'elles el varen conèixer i perlo tant parlen pues, a lo millor de, de coses viscudes a, o, o xerrades a ells i altres sencillament el que fan és un estudi sobre els seus assatges i algunes d'elles posant pues, en, en valor mmm, ixe, ixa dedicació de fuster a les dones que no, no era massa massa habitual, pero bueno, alguna alguna que otra reseña sí quizá adones escritores con eh pues lo que parlaban desde desde Isabel de Villena hasta pues Montserrat Rocho, Isabel Clara Simón, pero Eh, és més una dedicació eh, so, jo penso que són escrits o estudis de dones sobre Fuster i la seva obra com a uh -huh. tenim un minutet només uh -huh. per a que ens facis una recomanació no, de dones o dames del que tu vulguis un llibre que, que a tu t'agrada molt que t'hagi agradat últimament i que vols recomanar sí, doncs pues, mira, jo uh -huh. de les novetats de mitja incapacitat perquè desgraciadament com que hi tant de llibre tampoc pots dedicar-li massa temps a tots els llibres un llibre editat a, a setembre de Martí Domínguez, està en Editorial Proa, no és una editorial valenciana l'autor sí, i és la que sí que estimava els llibres. Com que venim a parlar de llibres, pues, eh, el títol ja ho diu tot, la que sí que estimava els llibres però parla pues, d'un crític literari eh, parla de, de, de, la, de la hipocresia o de, bueno, del caràcter i de la dels protagonistes però tot això envoltat amb una trama policíaca eh, que la fa més, més atractiva és un llibre que es llegeix magníficament bé i que ens va plantejar coses sobre la literatura i també sobre el ser humà com a tal no? doncs prenem nota també Glòria Mañas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins a la pròxima fins a la pròxima i molt d'èxit gràcies La Yegir Boremon Amb la firma de Avui tenim la firma de Julia Landes, escriptor de Castelló de la Ribera, la Ribera Alta. Ella es va donar a conèixer amb Àcrates, un llibre de relat sobre guerrillers anarquistes. I té una sèrie de novel·les negres que tenen com a protagonista un policia que li pega moltes voltes al cap. Landes ha elegit una d'aquestes novel·les per a parlar-ne, La mirada del cocodril. Si teniu La mirada del cocodril, un llibre que vaig publicar l'any 2014 que va inspirar la primavera valenciana i que va publicar l'editorial barcelonesa al revés. La mirada del cocodril és un llibre especial per a mi perquè és una miqueta com aquell fill més desvalgut que sempre és el que una mare més estima, encara que els estime a tots. Eh, és un llibre que no ha tingut cap premi i que pot ser a passat una mica més desapercebut si és que... En el fons, els pobres autors valencians algú ens percep. És un llibre on el lector trobarà la història d'un mercenari sudàfricà, el cocodriu, que viu una vida complexa entre Moçambic, Angola, Guinea Equatorial i, no saben com, acaba a València. Take little walk to the edge of the town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shits and cries. Where secrets lie in the border fires and the humming wise email. us demanem que presteu atenció perquè va a continuació el segon fragment del Joc de Lletres atenció a veure si sabeu de quina obra estem parlant Joc de Lletres Capità, la flota està llesta per assalpar però ja temporal i seria més prudent que aquesta nit ens quedàvem a port Pirant va pujar a coberta i va veure el cel cobert de núvols negres les ones bategaven amb fúria contra la nau i tot de llampecs terribles ensenien l'horitzó. Llavors, algú el va avisar que una doncella feia senyals des de la riba. Era Plaer de Mavida, que volia pujar a bord per parlar amb el capità. Quan Tirant la va reconèixer, va ordenar que llançaren immediatament un bot a l'aigua per a recollir-la. En el moment en què Plaer de Ma vida va posar els peus a coberta, un violent cop de mar va sacsejar el vaixell, al mateix temps que un fort vendaval le trencava les sogues que mantenien la nau ancorada i la deixava a la deriva. Enmig de la tempesta, parlant quasi a crits per fer-se sentir, l'aer de ma vida revelà a Tirant que tot el que havia vist era una farsa. Bé. Teniu clar? Teniu alguna idea de quina novel·la estem parlant? Vos pues Recordem que si penseu, que sabeu quin és el títol d'esta de, novel·la, que és senzilla, que en digui que s'han fet òperes, que què més podríem dir per a què us sapiguereu, i sent uns personatges, una li diuen Plaer de ma vida, un te li diuen Tirant, bé, en fi, si us sabeu, per favor, tweets amb l'etiqueta Plaer de ma vida, al el coixiner davant, de ma vida. i així juguem i a veure si endevinem quina és la novel·la que estem buscant en el joc de lletres. Ara obrim les portes de La Bona Lletra. La Bona Lletra amb Vicent Usó. una lletra, parlarem de lletres clar, parlarem sobre tècniques literàries personatges especials de novel·les universals curiositats dels llibres i també aprendrem coses pràctiques per exemple quan s'escriu un relat curt i tindrem un, un capità que ens guiarà per este trajecte que serà Vicent Usó Hola Vicent Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Ell és escriptor i a més és professor de narrativa perquè fas un taller de narrativa en la UNE des de fa anys. Cinc anys. Eh, un par de l'hem dit que amb molt d'èxit, mm -hmm. així que molt, molt benvingut. En aquesta secció també volem que els nostres oients siguin els protagonistes. Anem a explicar-los que aspirem a que ens envien relats que escriguin ells, que siguin relats curts d'un minut que els hauran de llegir i els hauran d'enviar per WhatsApp i així els emetrem amb la, la seua veu. Vaig a donar-vos un número de telèfon, això és així com de fa mil anys dir un número de telèfon per la ràdio, però vinga, va, que l'anem a dir. Així heu d'enviar els relats, eh? Aneu apuntant. És 6 57 81 62 10. Vaig a repetir 6, 57, 81, 62, 10. Després continuarem a volta amb les repeticions del número i anem a parlar ja sobre relats curts. Vicent Quins, quins requisits creus tu que ha de complir un relat curt? D'entrada hauríem de definir-lo i jo m'agafaria una definició que fa Edgar Allan Poe dels, dels contes, no dels microrelats, que seria el, la nostra matèria. Ell diu que eh, un conte és allò que es pot llegir d'una tirada, no? Per extensió, ell no coneixia encara els microrelats. Jo diria que un microrelat és allò que es pot captar d'una sola mirada, per tant hauria d'estar com a mínim escrit en un full. Després nosaltres pot ser, posarem alguna condició més, no? Però, a més a més, hauria de tindre eh, unes altres característiques de, de contingut i de forma, que si vols les anem esmentant. Deia. La primera seria, òbviament, la brevetat. I això implica, per exemple, que s'ha de centrar en allò essencial. Eh, un microrelat no, no té lloc per als detalls. Hem d'anar al rovell de l'ou estrictament. Haurem d'utilitzar només una sola situació, no podem tindre subtrames, com les novel·les, i molt pocs personatges. Aquesta seria la primera característica. La segona és que hem d'explicar una història. Si no, estarem fent un aforisme, un haiku o el que siga. Però un microrelat ha d'explicar una història. Eh, breu, eh, suggerida més que molt explicada, però l'ha d'explicar. Haurà de tindre un caràcter sorprenent. És a dir, allò que de, de primeres el lector eh, es comença a imaginar-se, l'autor li haurà de donar la volta ràpidament, clar, no tenim espai, per a que el lector, diguem, canviï la, la seva perspectiva sobre allò que li estem explicant i, i aquest ha, ha canvi haurà de desembocar en un final de molta potència el final ha de ser contundent pot ser irònic, pot ser cruel pot ser enginyós, pot ser dur pot, pot ser el que vulguem però ha de, però ha de sorprenent. sorprenent i potent, I i i po molt potent. potent si no és potent ens quedarem un poc en la sensació de que eh, i s'esforç no, no ha valgut la pena no? i l'última l'última característica no ho hem d'explicar tot hem de donar peu a que el lector complete la història amb, amb els indicis que nosaltres li, li aportarem hem de dir que els oients que, que ens envien relats regalarem llibres eh? que anem a regalar llibres a sí en este programa Sabes eh, comentant les característiques que ha de complir un relat curt el principi és molt important no? És que en un microrelat eh, el principi, el principi el final és quasi toquen, tot, no? eh? clar, clar és, és molt important. Jo el que sí que donaria és un consell als nostres oients perquè per abans d'enviar-nos diguem que l'apliquen. I és que una volta el tinguen escrit, que se'ls relleixen les vegades que calgui i que li lleven totes aquelles paraules i totes aquelles expressions que no siguin imprescindibles. Això li farà guanyar contundència. Mm -hmm. I Això farà que el principi, diguem, incardine ràpidament amb el final i que tot tinga molta més intensitat. Que al Pareix Vicenç hi posem un exemple d'un gran de relats i de la literatura en general que és l'escriptor uruguai Mario Benedetti no és per a que ningú estiri arrere escoltant-lo no. sinó per posar un exemple del que seria un bon Clar. relat, curtíssim perquè dura trenta pocs segons no sé si arriba a trenta i després el comentem, que el Pareix Perfecte. Vinga, Mario Benedetti Su amor no era sencillo Los detuvieron por atentado al pudor Y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era, era solo por eso que fornicaban en los umbrales. 20 segons, dura. És d'una entrevista que se li va fer a Mario Benedetti en 1997, que el pareix en 20 segons. Com es poden dir tantíssimes coses? En literatura una paraula ha ja diu moltes coses i Mario Benedetti és un mestre. I Jo crec que és perfecte perquè exemplifica eh, d'una manera fantàstica allò que hem estat explicant. És molt breu, explica una història, té un caràcter sorprenent... Mm, Té molta potència perquè ens explica una situació que no és de la vida. És de la vida quotidiana, però no és habitual. I, a més a més, ho fa amb l'elegància i amb el sentit de l'humor tan propi de Benedetti, que és, que és un mestre d'explicar de, les coses més abruptes, d'una manera elegant i amb un sentit de l'humor extraordinaris. Hem de dir que tots aquests trucs i consells que Vicent Usó anirà donant-nos i desgranant cada setmana estan en un llibre, eh? Per si voleu un poc anar descobrint-lo. Un llibre d'ell, de Vicent Usó, que es diu L'arquitectura de la ficció, claus per a escriure narrativa, i ahir n'hi ha moltes cosetes que ja ells poden anar llegint-se si, si volen. Anem a recordar la mecànica de, dels relats que volen que ens envien els oients, perquè seria de la següent manera. S'haurien de gravar dos missatges. Un missatge diria el nom, diria jo soc Maria Josep, soc de tal població, la edat, si vull dir-la, i el títol del meu relat. Això seria un missatge. I el segon missatge seria el relat llegit i nosaltres l'emetríem. I això seria un poc la, la mecànica de... Què donaríem de durada? Un minut? El pareix bé? Sí, podria dient? estar bé, sí. Sí, sí. En I... Un minut eh, dóna per explicar històries. El que passa és que els microrelats poden ser molt breus. N'hi ha microrelats que són apenes... Este durava 20 segons, el de no, Benedetti. Fins i tot n'hi ha que són 11 paraules. Uf, sí, Vull clar, dir... aquell del dinosaure, no? Eh, o alguns altres, sí. N'hi ha un que, fantàstic de Hemingway que crec que té 7 o 8 paraules, que el tinc per així, que Ay, diu... Ai, per favor. No, no el diré també com Benedetti. És molt curtet. Té 1, 2, 3, 4, 6 paraules. Diu, venc, dos punts, sabates de nadó per estrenar és brutal quan, el, quan, el, quan és l'interioritzes venc de vendre sí, sabates de, de nadó per, per estrenar. estrenar clar, deixa que tu penses que li ha passat al nadó perquè venem les sabates Uf. abans és molt dur, és molt dur en sis paraules eh? me'l me pensaré més tard en, en perquè... sis paraules eh, edat de participació dels nostres oients en posem no, no, jo crec que si algú molt jove ja sabe escriure... A mi m'agradaria no de... que molts joves clar, també participaren. Clar, clar. Jo crec que sí, jo crec que els hem d'obrir les portes i tant. Doncs anem amb el primer oient que s'ha prestat al nostre experiment de relats. I escoltem i comentem una miqueta. Anem al primer missatge on ens diu el nom. Hola, sóc Joan de València i el títol del meu relat és eh, Diagnòstic. Diagnòstic promet. Serà d'una malaltia? Malaltia de quin tipus? No ho sé, ho sabrem ara. Diagnòstic? Van anar junts al metge per saber el resultat de les proves. L'especialista es va dir que aquestes eren concloents. Ella patia un trastorn afectiu que li impedia a ell desenvolupar qualsevol tipus d'activitat neuronal amb normalitat. Com ella seguia mirant cap a un altre costat mentre xiulava, el doctor li va aconsellar a ell, en una part, que la millor solució era el quiròfan havien d'extirpar-li la del servei que és estava ella arrelada ell va voler saber de les possibles seqüeles a la qual cosa el galè va respondre que podien ser molt variades però que la més habitual era una passatgera i cada vegada menys insistent opressió al pit encara que la qualitat de vida que s'obtenia compensava i ella va preguntar ell no notaràs res seguirà la seva vida amb total normalitat va ser la resposta Finalment va acceptar resignat. El temps de demostrà que la decisió va ser encertada. Quasi no va patir d'opressions al pit, dos o tres com a molt. Després van desaparèixer les molèsties, llevat d'alguna esporàdica i suportable punxada a l'engonal. Sí. Tenia alguna punxa d'alengona, no sé sí, què li passava, Vicent. No sé què li passava, això ho de saber el lector, li ho saber que el lector... Què passava? Pareix que ell, com que estava malalt d'ella, no? O què sí, has que tret tu en clau. clar? Jo, no, jo, jo no diré el que ha tret en clar, perquè ho han de treure cada, cada oient, però sí que la clau pot ser és, eh, en aquelles coses que es diuen sense dir-se, no? I que permeten que el lector es componga un món a partir de les indicacions, dels indicis del text. A mi m'ha interessat molt la gestió de la informació del text és a dir, és molt important i, i especialment en, en tota la literatura narrativa és important però especialment en un microrelat perquè tenim poc d'espai és molt important l'ordre en què anem donant la informació per perquè el lector en cada moment estiga perfectament situat puga entendre el que ja li hem dit, puga especular sobre el que li direm i començar a crear-se sense descobrir coses que encara no toca descobrir, no? Vinga, doncs, eh, animem a participar els oients, anem a recordar de nou el, el telèfon on heu d'enviar els relats um, per WhatsApp, que és el 657-81-62-10. Com els animaríem, Vicent? Els... Com poden triar un tema? Que no perden massa temps, no? O com com ho faríem? El tema que els interessa perquè la literatura ha demostrat que qualsevol tema pot ser susceptible de, de ser literaturitzat de ser narrat, de ser explicat en tot cas, evidentment, algun tema que, que el senyquen com a propi i a partir d'ahir, sobretot si de cas sí que un consell per facilitar les coses és que intenten agafar temes que ja tinguin una certa potència. Eh, pot ser el cas de Benedetti és excepcional perquè la situació se la inventa pràcticament ell, no? En canvi, hi ha situacions de la vida que ja tenen molta força... Tu creus que se ho inventava, això de Benedetti? No sé jo què dir -te? Jo crec que, si més no, el tractament sí. No? i el que em vinc a referir és que si agafes una situació per a començar, per a posar-ho fàcil no? si agafes una situació que ja té força és molt més senzill no? si tenim algun gent entre els oients que segur que sí pot agafar situacions més banals i fer com de tí, i traslladar-les a. microrelat doncs a vinga, micro esperem això amb deler i això relats i ara acomiadem la secció explicant un, posant un tema musical que que ande más y que es basa en un poema de Edgar Allan Poe que tú que es de Bellí de um, Radio de Radio Futura. Futura y que tú con comenzaba que no me recuerde hace muchos muchos años en un reino junto al mar hice muchos muchos años en un reino junto al mar, habitó una señorita cuyo nombre era Ana Bellí y creía que ella flor sin pensar en si sí està, Isabel Latorre, hola Hola, què tal? Bon dia. bon dia Ella és la nostra experta musical és compositora i instrumentista Quants instruments toques, per cert? Bé, pocs Un, dos, tres, quatre, cinc, sí. vinga, va Però m'agrada, no se poden contar Confessa N'hi ha molts tipus, dins d'un mateix instrument n'hi ha diferents tipologies i m'hi contar molts, però bé, bé, bé, cap Bé, bé, bé, cap, eh, bé ja, ja ho contaré jo algun dia. És també professora del conservatori a Catarroja, no? Sí, correcte. No? Molt bé. I ella s'encarregarà de parlar-nos de textos literaris que han viatjat a la música, o d'altra manera, adaptacions musicals de textos literaris. I weekends portes? Avui, sí, per a començar, anem a parlar d'un personatge que es diu Lorenzo da Ponte, que era un llibretista de fa molts anys, des del segle XVIII, però en aquest moment va ser un, com un record Guinness de I qui, llibrets. I què és un llibretista? Un llibretista és un escriptor, és una persona que escriu un literat, però que en aquest cas adapta textos o escriu textos nous per a ser musicats, principalment en, en òperes. I estem parlant, en este cas, del segle XVIII, que és com el moment de màxim triomf no? de, del gènere de l'òpera. Vols que anem escoltant alguna musiqueta i la comentes? Eh, sí, si vols, perquè no, podem escoltar la, la primera que tenim per ahir, de, de Martini Soler, que és el text de la, de la qual és de, del llibertista que estem parlant avui, de Lorenzo da Ponte. Potser la gent no coneix esta òpera, i coneix més l'altra que escoltarem més tard, que és Don Giovanni, de Mozart, que, per a la qual Mozart va gastar també un text que era de, del mateix escriptor. Estaven tots tres junts en Viena, a aquesta època. Eren amics, també. Eren amics. En aquest cas, en la de Martini Soler, que estem escoltant, es basa en un text literari i el llibretista va adaptar Sí. Quina obra? En aquest cas era una novel·la que es diu La luna de la sierra de Luis Vélez de Guevara Jo conec més el llibret que, que l'obra escrita exact. però en altres casos com Don Giovanni que veurem després sí que està basada bueno, en el mite de Don Juan que es va crear en, la, en el text de Tirso de Molina que es diu El burlador de Sevilla que sí que és una novel·la molt Eso, coneguda la, la, la, pos, hit. la posem ara després Escoltem una miqueta d'aquest tema al Molt bé Sr. Lorenzo da Ponte mmm, com era ell? Va tindre un periple vital interessant? Sí, sí, la veritat és que molt. Damunt va viure quasi 90 anys, que li van donar per a, per a molt. Ell era originalment itàlia, però va acabar vivint a Nova York, que per a l'època el, el pas és gran. Ell va néixer a, a Itàlia com a jueu però tota la família es van convertir a catòlics i ell de fet era sacerdot i masson també, que en l'època pues, es podia fer de tot I, i de fet quan vivia a Venècia i en teoria era sacerdot però realment va ser sacerdot per tal de poder estudiar i poder accedir a certes obres literàries etc i eh, va ser perseguit per la Inquisició i és per això que se van anar a, a Viena. En Viena és la seva època més daurada, no? que és quan coneix a, a Mozart i a, i a Martín i Soler, i va escriure com els seus llibrets, que l'han fet passar a, a la posteritat. No? Però després també van anar a Londres, i de Londres també per problemes econòmics, perquè ell era solia ficar-se en embòlics pro grans de era dones gaster, i de, de gastador, diners. Gastador, era, molt, era molt ludòpata. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ai, sí. Si sí. sí. sí. sí, llegiu les, les seues memòries que estan editades per, per Ciruela, són increïbles. O sigui, sea, jo m'ho vaig passar molt bé llegint perquè clar, la seva vida és molt com si fora un argument d'una òpera sempre està d'aquí per allà fugint de dones fugint de gent a la que li deu diners o... això és molt interessant i per això va acabar a Nova York també un poc fugint de, de la misèria en la que vivia perquè se l'havia buscat, d'alguna manera, perquè ell podia haver viscut perfectament en el que guanyava. Vols dir que, que possiblement no li feia falta massa imaginació per als llibrets? No, no, perquè... no, no, no, era basat en fets reals. en fets reals, això que lo... no sí. es pot afirmar, no?, qualsevol parell amb la realitat, però ell sí que tenia, tenia ahí pedrera per atraure de les seues experiències. Exacte, i bueno, és molt interessant també dir que quan acaba vivint a Nova York, i de fet ell va morir ahir, ell va ser un impulsor de, de l'òpera al nou continent Eh, va crear la, una societat d'òpera que es diu la New York Opera Company que és el que després va convertir-se en eh, el Metropolitan o sigui mm -hmm. que gràcies a ell existís l'òpera en els Estats Units d'alguna manera, és molt fort dir-lo així però, però sí Mira, estem aplaudint L'aplaudim la... a Lorenzo de Ponte i passem a l'altra música que volies escoltar quina era? Sí, és un troset de Don Giovanni, que és eh, l'òpera més famosa i probablement la de millor qualitat artística de, de Mozart. Va ser escrita solament un any després de la que hem escoltat, i la que hem escoltat, que era una cosa rara, és pràcticament de les més famoses de l'època. O sigui, en una temporada va tindre com més de 70 representacions a Viena, i Martini Soler, que era el compositor valencià, que no sé si hem dit abans que era valencià, és un detall prou important, mm -hmm. i ell tenia molt més d'èxit que, que Mozart en aquella època, i este trosset que estem escoltant és justament un fragment en el que Mozart cita a i Soler. Si se'n recordeu del fragment que, en, que hem escoltat abans, és la mateixa melodia. I no queda clar per què Mozart va fer això. N'hi ha, ha diferents opcions. Una com a homenatge, però d'un altra també... Se no pot... com a platja. No, no, no, no, no, no platge, perquè de fet, no. si ens fixem, el personatge està dient, el primer que se diu en el text, en aquest trosset, és una cosa rara, o sigui, el, el personatge està escoltant la música i, i dient, és això una cosa rara? O sigui, i crec que diu fins i tot el nom del compositor, perquè en l'època era tan tan tan tan famós que tots els, els músics havien de tocar-la i en aquesta escena hi ha com una orquestra damunt de l'escenari, o sigui, és música que diguem diegètica que és una música que el personatge està escoltant no és una ficció que diguem teatre dins del teatre exacte, ja. hi ha uh -huh. música dins de la música Aleshores, el personatge escolta la cançó i diu Ai, això és una cosa rara i de fet gràcies a aquesta cita que potser Mozart estava criticant-lo, no se sap molt bé, però gràcies a aquesta cita eh, Martini Solerno va caure en, en l'oblit, perquè s'ha analitzat molt el text no? de l'òpera de Mozart i arrel d'això se sap que n'hi havia una òpera que era una cosa rara i que era inclús més, més famosa. Potser també perquè Lorenzo da Ponte li va dir a Mozart "Escolta que aquesta òpera està molt de moda, hauries de posar alguna no? o sea, cosa. Potser el llibretista així va tindre molt de poder. Caram, am I sí, sí. Lorenzo da Ponte. Desde mi par propio que este fent de este señor que era llibretista Lorenzo da Ponte alguna cosa no sí. sobre ell? <tusen> Molt interessant res, que era un llibretista com hem dit en prou de poder, que normalment un llibretista no el té tant la música al final en l'òpera és, és la que mana, de fet tinc per així una cita de Mozart també, que he trobat que en una carta que li escriu a son pare diu, la poesia ha de ser filla obedient de la música uh -huh. i és molt interessant de cara en general a, al món de, de l'òpera, però jo penso que en aquest cas eh, Lorenzo da Ponte, tant en Martín Isoler com en Mozart va tindre molta, molta influència doncs moltes gràcies, Isabel, fins la setmana que ve. La de ma vida. Viure, y sentir. Joc de lletres. Bé, i ja és el moment de donar la solució del joc de lletres recordem que hem escoltat dos passatges, que apareixia en Us Baixells apareixia una declaració d'amor bé, Joan, vinga, desvel·la el misteri. Sí, desvel·lem ja el misteri com ja sabreu, ens imaginem que molts ho haureu encertat hem llegit uns fragments del Tirant lo Blanc de Joan Martorell, en concret són passatges de l'edició de Vicenç Vives amb l'adaptació d'Ismael Torres i amb pròleg d'Albert Hauf Hauríeu vist que apareixin uns personatges anomenat Plaer de ma vida, un concret, com el nostre programa, no podia ser d'una altra manera, i evidentment no és casualitat. Hem triat aquest nom en homenatge a la novel·la cimera de la literatura valenciana, Maria Josep, tirant lo blanco. Clar que sí, i és que a més, eh, Plaer de ma vida és un personatge que representa la decisió, la independència, és una dona molt lliure amb el seu toc d'ironia i això són valors que voldríem tindre presents en el programa per parlar de literatura i a més perquè plaer i vida són per separar dos paraules indissolublement lligades al fet de llegir, a que sí? T'ha quedat meravellós, ah. Aquí intentarem ajudar els, a que els lectors i les lectores visquen, això sí, també moltes vides i amb molt, molt de plaer i així acabem plaer de ma vida per avui, però el plaer continuen els llibres, salutacions de del programa que l'hem fet possible al control tècnic ha estat el gran Hermini Lozano i així davant dels micros Joan Llovell i qui els parla Maria Josep Poquet ha sigut emocionant retrobar-nos amb aquest bell sentiment de fer ràdio la mateixa emoció que de ben segur sentiran els valencians en recuperar la seva ràdio autonòmica a punt media adeu a reveure When you came inside, I got that old feeling The moment that you danced by, I fell a thrill And when you caught my eye, my heart stood still Once again I seemed to feel that old yearning And I knew the spark of love was still It's foolish to start, for that old feeling is still in mind.